Видавництво «Моя книжкова полиця» представляє казку «Радіо Банан». Історію написали і намалювали Клементін Мелуа та Рудіс Пісер. У самому серці джунглів у далеких краях жило мале мавпиня на ім'я Арістотель. Арістотель мав багато вільного часу. Взагалі, мавпи не такі, як ми, люди, вічно заклопотані важливими справами. Мавпи не мають ділових зустрічей, не чистять зуби, не працюють пожежниками, чи танцюристами, чи космонавтами. Мавпи просто насолоджуються тим, що вони – мавпи. Їм цього цілком достатньо. Тож, Аристотель проводив час за дослідженням джунглів. Одного ранку він вийшов на прогулянку». Розділ перший. Цікава знахідка. Сонце пробивалося крізь кострубати гілля, листя виблискувало тисячами промінчиків у теплому повітрі. Це був справді чудовий ранок. Аристотель стрибав з дерева на дерево зі спритністю мавпеняти, яким він, не забуваймо, і був. Могутній ліс не мав кінця краю. Довкола стовбурів дерев звивалися рожеві бромелії, фіолетові орхідеї та інші пахучі квіти, назви яких Аристотель не знав. Яке щастя гуляти в такий гарний день, думав він. Того ранку він вирушив у незвідану частину лісу, з кущів асфоделій лився свіжий аромат. Життя вирувало й гуло у буйному листі. «Яке щастя гуляти в такий гарний день», – подумала мавпиня. І саме в цей момент воно щось зауважило вдалині, щось велике, щось біле, щось небачене. Що б це таке могло бути? Аристотель зупинився, спустився придивитися ближче, обережно підійшов і ще ближче, і ще, і те, що побачив – Приголомшило його. Там наполовину поглинутий юнкими Меліанами і папороттю лежали уламки старого літака. Звісно, усі знають, як виглядає літак. Досить підвести очі до неба, щоб побачити, як вони залишають величезні сліди у повітрі. Арістотель же ніколи не мав нагоди побачити його так зблизька. Літак був невеличкий і, мабуть, пролежав тут дуже довго. «Яка дивовижна знахідка!» – втішився Арістотель. Він сів на місце пілота, покрутив важелі, поклацав перемикачами, потицяв кнопки, помлинкував ручки. Усе було таке цікаве! «Привіт!» – пролунав зненацька низький голос. Арістотель підскочив на місці – це був його друг тукан. Він прилетів нечутно. Тукан вмостився поруч із мавпеням. Привіт, тукане. Дивися, що я знайшов. Аристотель натис маленьку червону кнопку і хрясь! пролунав тріск. Що це за звук? запитав тукан. Не знаю, відповів Аристотель. Він знову натиснув на ту саму кнопку і тріск замовк. І хрась! Знову тріск. Він вимкнув, увімкнув, вимкнув. Аж врешті він зрозумів. О, чудово! Радіо досі працює! Вигукнув Арістотель. Схопив мікрофон, прокашлявся і сказав мелодійним голосом. Вітаю, джунглі! З вами Арістотель у прямому ефірі на Радіо Банан. А зараз ваша улюблена передача «Жарти на радіобанан». Скажи, тукане, ти знаєш, яку геометричну фігуру люблять ковочки? Ні, не знаю. Відповідь – коло, бо тільки назву цієї фігури вони вміють вимовляти ко коло -ко -ко -ко -ко -ко». ха ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха, засміявся тукан своїм низьким голосом. А я не здогадався, тепер моя черга. А зараз прогноз погоди на Радіо Банан. Сьогодні буде добра погода. Ой-ой-ой, а тепер я. Все це було дуже весело. Без сумніву, це була найкраща гра за всю історію джунглів та всю історію ігор. Це було навіть кумедніше, ніж знімати шкірку з бананів догори ногами, і ще кумедніше, ніж перестрибувати з гілки на гілку у кронах великих дерев. Так. Це був дивовижний день. До Арістотеля і Токана згодом приєдналися інші тварини і птахи, які хотіли дізнатися, що ж цікавого діється у такому звичайному і спокійному місті. Усі хотіли бавитися у радіо. Гримуча змія, тарантули з волохатими лапками і жаба-дереволаз створили імпровізований оркестр. Павук грав на контрабасі з павутини. Змія ритмічно потрясала тріскачкою, а жаба співала своїм красивим жаб'ячим голосом. Врешті, коли вечірнє небо на обрії стало рожево-помаранчевим, Аристотель відклав мікрофон. Над джунглями запанувала ніч, настав час повертатися додому. Звірі розпрощались, пообіцявши одне одному знову зустрітися завтра вранці. Як же швидко пролетів день, і як приємно було разом бавитися у радіо. Тієї ночі зірки рясно всіяли небо, і кожен засинаючи фантазував, про що говоритиме у мікрофон завтра. Розділ другий. Дивовижний збіг обставин. Зранку Арістотель приготував на пікнік трохи фруктів і смачних маленьких висушених мух, щоб зробити приємність тукану, який був іще тим гурманом. Перед початком трансляції треба було підготуватись. Усі не могли говорити в мікрофон одночасно, бо запанував би повний гармитер. Тому вирішили, що кожен буде робити, що хоче, але у свою чергу. Коли усі були готові, Арістотель натис червону кнопку Хрясь, День розпочався!» «Ігуано, вгадай, що це таке? Жовте, 100 кілограмове, три метри завдовжки?» «Ні, не знаю. Великий-превеликий банан!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» ха розсміялися разом з іншими «Ігуано». За кілька тисяч кілометрів звідти, у командно-диспетчерському пункті аеропорту Х'юстона, двоє авіадиспетчерів розпочинали робочий день. Боби, ти це чув? сказав перший. Що, біллі запитав другий, і позіхнув відверто, не прикривши рукою рота. Та тут якісь дивні звуки послухай сказав Біллі. Він підкрутив гучність, і дзвінкий голос Аристотеля увірвався в ефір. «Доброго ранку, джунглі! З вами Аристотель! Прямий ефір на Радіо Банан!» Боб та Біллі слухали радіо, посьорбуючи каву. «Сміхота!» – розреготався Боб, пирснувши кавою. Далі пролунав низький голос тукана. «Прогноз погоди на Радіо Банан. Сьогодні буде гарна погода!» Бобові і Білу було дуже весело, їм було приємно чути, що буде гарна погода. З тієї нагоди вони навіть випили по другій каві та почастувались пончиками покритими рожевою глазур'ю. Можливо, Бобу першому спала на думку ця ідея, а може Білу? У житті не завжди знаєш, як воно усе відбувається і чому стається так, а не інакше. Хай там як, бобнати кнопку, Біллі підключив кілька кабелів і невдовзі радіобанан залунало з кожного гучномовця аеропорту. Радіобанан слухали у залі очікування, у кафе, у магазинах, біля транспортної стрічки і навіть у вбиральнях. Після прогнозу погоди слухали музику, а потім передачу про мурах, яковів мурахоїд, а він знав про них усе. Далі Грунка, маленька мавпочка, розповідала, як краще знімати шкірку з банана. «Потрібно тримати банан задовший кінець і знімати шкірку з протилежного боку. Так буде простіше», – пояснювала вона. Того ранку в аеропорту перебував надзвичайно поважний пан. Він щойно повернувся з довгої подорожі, у нього боліли ноги під передача Радіо Банан він купував собі м'ятні цукерки З я зупинився і прислухався а зараз жарти на Радіо Банан оголосив Аристотель тапіре і відгадай що це зелене колюче посеред джунглів пнеться ні не знаю це ігуана какає Хі -хі -хі -хі -хі -хі -хі. а зараз музика Тарантули, змія і жаба увірвалися в ефір на повній гучності. У поважного пана волосся стало дибки. Він вилетів з магазину, забувши про м'ятні цукерки, і подзвонив своїй секретарці в сіетл. «Патріціє! Патріціє!» «Ало, це ви, пане директоре? Що трапилося, якась біда?» «Патріціє, це сенсація! Це просто сенсація!» Захоплено кричав поважний пан, бризкаючи слиною. Збери мені усіх, я знайшов передачу для нашого національного радіо. Я, звичайно, все розумію, пане директоре, але в нас шоста ранку, усі ще сплять. Ахай собі кокоси котяться, Патріціє, зберіть мені цих сплюхів. Я хочу бути першим, хто транслюватиме цю програму на радіо. Маєте чим записати? Слухаю, пане директоре. Радіо банан. Патриція, запишіть цю назву Радіо як Радіо, а потім Банан як банан. Це сенсація, я вам кажу. Це просто бомба. Чудово, пане директоре, я про все подбаю. І так, за випадковим збігом обставин, яких навмисно не придумаєш, завдяки Бобу та Біллі, завдяки поважному панові та кмітливості Патриції. Наступного ранку радіобанан вже лунало по всій країні, але на цьому історія не закінчується. А наступні кілька днів принесли іще більш неймовірні події. Розділ третій. Раптова слава. З перших днів в ефірі «Радіобанан» здобуло приголомшливий успіх. «Завтра буде гарна погода!» – лунало з будинків. Популярність його зростала так швидко, як збігає пінка із кип'ячого молока. Це радіо слухали усюди – від Айови до Вайомінгу, від Іллінойсу до Нью-Джерсі, від Монтани до Колорадо. У країні повіяло легкістю та безтурботністю. Радіо банан несло людям радість. А зараз жарти на радіо банан лунало з усіх будинків. Серед найбільш відданих слухачів була пані з Коннектикута, щоранку вона готувала панкейки у своїй блакитній сорочці та бігутяг під спів жаби. Інколи вона навіть пускалася у танок просто на кухні зі сковорідкою у руці. Банкір Вайдахов впав у залежність від прогнозу погоди на радіобанан. Він придумав собі таку прикмету. Якщо тукан обіцяє добру погоду, то йому пощастить у справах. І відтоді не виходив з дому уранці, поки тукан не скаже «Сьогодні буде добра погода». Що ж, причини успіху очевидні. Варто розуміти, що ми... Люди, мріємо про нові кросівки, телефон, що водночас буде супником та мікрохвильовкою. Про пістолети, авіоносці, гроші – чим більше, тим краще. Капчики з хутром. Хоча насправді в глибині душі ми просто хочемо щастя, пригод і свободи. Через кілька днів у молодого митця з'явилася ідея зробити футболки із гаслом «Доброго ранку, джунглі!» Він втілив її і розпродав 500 тисяч штук іще до обіду. Згодом журнал опублікував статтю про банановий феномен зі світлиною актриси у штанах Трістан Фіор та футболці Радіо Банан. Невдовзі магазини наповнилися чашками, килимками для мишок та кухонними рушниками Радіо Банан. Відтоді все закрутилось як вихор. Розділ четвертий Несподівані гості. А оркестр грав собі у глибині джунглів, ні про що не підозрюючи. Він поповнився трубами, ксилофоном, мініатюрною перкусією, на якій грала станога. Зненацька пролунав гучний рев, гілля дерев стрепенулося, наче від сильного вітру, а потім усе стихло. Прилетів гелікоптер, висадив когось. І відлетів. З гелікоптера вийшов з дарувань. Широкий в плечах, як шафа, збійцев саме як футбольні м'ячі та важким золотим ланцюгом на шиї. Це був ніхто інший, як легендарний діджей Жамбон власною персоною. За порадою свого менеджера він прибув прорекламувати свій новий альбом на хвилях Радіо Банан. Хоча тут ніхто і не чув про нього. Зустріли його тепло посадили разом з іншими у кістяку літака. Доброго ранку, джунглі, привітався Аристотель. А зараз ваша улюблена передача Жарти на радіо Банан. Агуті, відгадай, який овоч росте у воді. Ні, не знаю, морська капуста. А -ха -ха -ха -ха -ха Діджей Шамбунде сміливо сказав щось на вухо туканови. Згода? Відповів тукан «Нумо, тепер наша черга». Арістотель простягнув йому мікрофон, і тукан оголосив «Прогноз погоди на радіобанан із несподіваним гостем, діджеєм, жамбоном». Хіп-хоп-зірці не раз доводилося виступати перед тисячами глядачів і записуватися на телебаченні. Але коли тут прийшлось говорити у мікрофон, він розгубився. «Так, вітаю. Хм, крихітки мої, сьогодні погода буде просто відпад». Хм -хм. Зашарівшись, він віддав мікрофон. «Добре сказано», – підсумував тукан, киваючи головою. Задоволений собою діджей Жамбон розслабився, взяв банан і зручно вмостився слухати далі. Ігрунка поділилася своїм секретом правильного очищення кокусу і зауважила. Найважче розбити шкаралупу. Вона тверда, як дерево. Нічого дивного, це ж і є дерево, зауважила Гуті. Ой справді, я ніколи не думала про це. Через годину новий порив вітру сколихнув гілля і з за дерев пролунав владний голос. Тут прекрасно, спадають на думку слова зелень, богемність і строкатість. З гелікоптера вийшов великий, хоч і низенький, Манфред Фюценрайтер, зірка у світі високої моди. Ох, цей структурований хаос просто прекрасний, я в захваті. Він вирішив провести програму про моду на радіобанан. Надзвичайно елегантний у білій сорочці, пишній краватці та гостроносих черевиках, він впевнено крокував до старого літака, описуючи усе, що траплялося йому на очах. Всі потіснилися, щоб зробити йому місце в літаку. Кутюр'є театрально розгорнув віяло і чекав своєї черги до мікрофона. Блакитний колір огидний, а зелений прекрасний, божественний. Рекомендую всім неодмінно, беззаперечної заперечної конче, наносити зелений колір. Пані в конектикуті аж підстрибнула на кухні, почувши цю пораду. Вона вимкнула пальник під сковородкою з панкейками і помчала перевдягнутися з блакитної у зелену блузу. «Ага, ого, та крихітко, ну й погода!» підспівував банкір Зайдахо у своїй машині. Третій несподіваний гість прибув ближче до вечора. Весь у чорному, худий як тріска і з розкуйовдженим волоссям Це був Річард Кіс, легенда року. Що привело його сюди, а він і сам не знав. Його не цікавила промоція п'ятого альбому, він не мав наміру вести музичну передачу. Йому просто завжди подобалося бути у вирі подій, тому радіобанан і зацікавило його. Він неквапливо підійшов, зручно вмостився і з насолодою став слухати оркестр. Надходила ніч, останні промені пробивалися крізь крони дерев, а звірі танцювали. Хоч день був дуже насичений, та щось по-справжньому важливе чекало попереду. Розділ п'ятий. Наближається негода. Діджей Жамбон, Річард Кіст та Манфред Фюнзенрайтер переночували на підстілці із м'якого лісового муху, що встилав коріння дерев і землю довкола. Їм спалося так солодко, як ніколи. На сніданок їх пригостили смачними бананами, були також сушені мухи, але вони охоче відступили їх туканови, який безмежно цьому зрадів. «Банан – жовтий. Банан – це фрукт. Це жовтий фрукт, і це прекрасно», – пояснював Манфред Фюнзенрайтер діджею Жомбону, а той не знав, що відповісти. Річард Кіс мовчки курив, розлігшись на крилі літака. Коли усі зібралися разом, розпочався ефір на радіо «Банан». Доброго ранку, джунглі! З вами Арістотель у прямому ефірі на радіо «Банан». А зараз ваша улюблена передача «Жарти на радіобанан». Морахоїди, поглянь, у мене шість голів, п'ять рук, три ока, два роти. Хто я? Ну, не знаю. Брехун! Усі реготали нестримно, аж раптом почули рев двигуна. Приземлився літак, і з нього вийшло троє осіб. Останнім часом гостей було чимало, але мешканців джунглів це ані трохи не бентежило. Навпаки, їм було цікаво. «Чорт забирай!» – вигукнув Манфред Цюдзенрайтер, побачивши новоприбулих. «Не вірю своїм очам!» – вигукнув діджей Жамбон. До них прямувала Мередіт Говард, сама президентка Сполучених Штатів, Її супроводжувало двоє охоронців – чоловік і жінка двохметрового зросту із кам'яними обличчями. У президентки була передвиборча кампанія у розпалі, і радники вмовили її виступити на радіобанан. Її підбори постійно застрягали у грунті, їй було душно, вона була, м'яко кажучи, незадоволена. І явно не бажала бути тут. Річард Кіс хотів допомогти і простягнув руку до неї. Та заберіть від мене свої брудні лапи, нечемо. Суворо осадила його Мередіт Говард. Президентські охоронці відтиснули Річарда Кіса і провели президентку до літака. Звісно, ніхто не збирався змінювати розклад передач через якусь там президентку. Вона чекала своєї черги, як і усі інші. Настав час прогнозу погоди. Тукан зайняв місце пілота і глянув на небо. «Сьогодні буде дощ!» Раптом небо затягнуло чорними хмарами, і на обріз палахнула блискавка. Злива не вщухала, наче якийсь велетин лив і лив воду на ліс. Мешканців джунглів охопила паніка. Усі кинулися ховатися серед уламків літака. Здавалося, настає потоп. «Бада-бум!» Розділ шостий. Фантастичний концерт. У джунглях і довкола панувала повна розгубленість. У пані Сконектикуту пригоріли панкейки. Банкір Зайдахо, зажурившись, вирішив залізти у ліжко. Час зупинився. Люди і звірі тремтіли від страху, притулившись одне до одного, як у у бочці у кабіні літака. На вулиці вирувала тропічна злива – Люті пориви вітру крутили деревами на всі боки. Через старі вікна літака не було видно нічого. Тільки дощ барабанив у темряві. Запанувала тиша. Радіобанан замовкло, уся країна затамувала подих. Та раптом Річард Кіс дістав із кишені гармоніку, схопив мікрофон і заграв. Це була одна з його найвідоміших пісень, від якої усім кортіло роззутися і гарцювати по підлозі. У пісні співалося таке. «Я бачу джунглі кольорові, їх помалюю я у чорний. Чорний, як небобезір, чорний, як дикий звір. Я хочу сонце стерти, всі кольори здерти, лиш колір чорний собі вподобав я». О, oh, є! Yeah. Чорний, як дикий звір, крихітко! о oh, є!» yeah. Підспівував діджей Жамбон в унісон. Літає к джунглі ціла країна, усе було наелектризоване музикою. У густому лісі під гуркіт грози зачарований музикою виступав гурт на радіо «Банан». Цей фантастичний концерт став добрим початком. Після нього пішли інші передачі. Це було наймасштабніше шоу за всю історію радіо. Цілий день і цілу ніч, поки над джунглями марно лютувала буря, тут була музика, звучали оповідки, уроки моди, науки і кулінарії. Президентка на пам'ять декламувала усі вірші зі шкільної програми. Усі розмовляли, сміялися і співали. Вже світало, коли ефір завершився. Стомлена президентка заснула, схиливши голову на плече Річарда Кіса. Розділ сьомий. Важливі рішення. На той час, коли усі прокинулись, дощ перестав. Яскраве сонце залило галявину, природа сяяла, наче нова копійка, зелень виблискувала, наче натерта воском. Всі з нетерпінням чекали прогнозу погоди від тукана. Він прокашлявся і оголосив. «Сьогодні буде добра погода!» «Ура!» – вигукнула пані у коннектикуті вбрана у красиву квітчасту зелену блузку. «Супер!» – підстрибнув від радості банкір Зайдахо. Вся країна видихнула з полегшенням. Життя повернулося у звичне русло. «Пані президентко, вічливо звернувся охоронець. Пора повертатися назад. Об одинадцятій годині у вас запланована зустріч із послом Ліхтенштейну». Президентка протерла очі і роззирнулася довкола. Вона почувалася іншою людиною після цієї ночі. Її вічні зустрічі, промови та іноземні посли раптом здалися їй непотрібними і нецікавими. Їй просто хотілося схилити голову на плече річарда Кіса, який так гарно грав на гармоніці, і ще й пах, як свіжоскошена трава. А до біса того посла. Вигукнула вона, до біса президентство. Я залишаюся тут. Блискуча ідея, це геніально, це просто чудово, загорілись очі у Манфреда Фюдзенрайтера. Я теж залишаюся. Треба повністю переробити наші потворні вбрання. Це не може далі тривати. Я пошию костюм з бананового листя. Ох, це буде розкіш, це буде шедевр. І я теж залишаюся крихітко, заявив Річард Кіс, усміхаючись президенці. Еге ж, і я руками й ногами за. вигукнув діджей Жамбон, який щойно прокинувся зі змією на шиї. Охоронці просто отеріли і не знали, що робити, що вони скажуть начальнику протоколу чи радникам. Та байдуже. Підсумувала охоронниця. Вона зняла краватку, розпустила волосся і вигукнула. «Патрику, ми беремо відпустку!» І вони обоє зникли у джунглях. Ось так усі вирішили залишитися жити у джунглях, подалі від людських клопотів. Бо що потрібно для щастя, окрім друзів, м'якого моху і безлічі бананів? Ранок був чудовий, і Аристотель знову подався гуляти, перестрибуючи з дерева на дерево зі спритністю мавпиняти, яким він, не забуваймо, і був. Йому було весело, але ж пам'ятаємо, мавпини такі, як ми, люди. Вони люблять прості речі, і просто бути мавпеням йому вистачало для щастя. Того ранку він вирушив у незвідану частину лісу, Скущив асфаделій, лився свіжий аромат, Життя вирувало і гуло у буйному листі. «Яке щастя гуляти у такий гарний день!» Подумала мавпеня. Зрештою, той старий літак нікуди не втече, Та й ніщо не завадить повернутися до нього І погратися пізніше, коли тільки захочеться. Життя повне сюрпризів і несподіванок, Відкриттів і чудес. Хто знає, що буде завтра? Сьогодні буде гарна погода. Кінець Читала Антоніна Малій За підтримки Європейського Союзу